Скуштував він чужини, і як прибіг до своїх, то тепер ні про віщо чужа чути не може. І християнську віру визнає тільки мовою нашою, а не грецькою. Ларевон його ховає від митрополита і від ромеїв у печерці. «Чому не сказав мені?» – не питав князю. «Знаєш добре, що і про непити не маєш казати?» Знаю. «Але пресвітера обминав ти в своїх підозрах. Обминаю й нині. Передай, хай привезе до мене того луку завтра вночі потаємно, а печерку одну хай засипле. Досить йому для молитви і одної. Ага, так». Було єдине втечіще для луки – жидяти в Києві. Де б про нього не зміг довідатися митрополит – Княжий палац Ярослав уже віддав одну кімнатку для пантелія і ще для двох песців. Жили при палаці священники, ченці, свічкогаси, кантори, які облажали слух князя княгині солодким церковним співом певно, було придворних, ключників замочників, стольників, чашників, спальників мешкав бурмака. Ставав затісний уже великий палац, будований ще при княгині Ользі. Однак наступної ночі привезено було туди ще одного мешканця. Увійшов він закутаний у стареньке подерте хутро. До сіней разом із пресвітером Ларевоном разом піднялися вони у стіни верхні. Пройшли в супроводі ситника – до горниці князя Ярослава. Довго зачинившись там, про щось бесідували, а в князь разом із присвітером спустився до церкви на молитву. А лука дята яснобородий, окоренкований чоловік з міцними руками і якоюсь особливою чіпкістю в погляді, опинився в кімнатці отрека Пантелія. Шукав у того іконки або хрестика, щоб помолитися по-своєму, але Пантелія такого майна не водилася. Хлопець лука, позираючи на свого нового співмешканця, сказав, що він приставлений до князя не для молитов, а для життєписання. Жидята обізвав отрока дурним і варваром, хотів зополу побити його, але пожалів, обіцяв не вернути його поганську душу до християнської віри, на що Пантелій почмихав собі підніс тихенько, щоб не дратувати міцного рукого дядька, і розповів Луці про святого чоловіка, який зібрав у собі всю мудрість деревлянської землі. «Вбито твого навчителя», жорстоко сказав Лука, який після багатьох років, проведених у стоповиків хозарів, не вмів приховувати від людини вістей ні гарних, ні лихих. Пантелій не повірив. «Брешеш?» гукнув жедяті. Сам князь ходив по нього на бесіди. Посилав йому у срібному посуді харч і петво. Беріг його. Князь наш мудрий. Не самі книги любить, а й людей, що дорожчі за сотні книг. Князь його годував, то князь і вбив. Спокійно мовив Лука. Завіщо ж. Чи не однаково? Так треба. Не може того бути, прошепотів Пантелій. Не вір я тобі сам збігою на берести. А через день вернувся до Києва, сів на виданий йому ситником лист пергамену, заливаючись слізьми, написав чорним отраментом, настояним на дубовій корі, жолудях і чорному залізі: Князь Байрослав – Ярослав муж богобоязливий і до книжної премудрості вельми охоч. Велика бобуває користь від учення книжного. Книгами значимо і осягаємо путі до покаяння. Обрітаємо мудрість і воздержання від слова пустих. Це ріки, що напувають Всесвіт. Це витоки мудрості. Книгам не знайти глибини. Ними втішаємося у печалях. Вони ж і від гріхів та переступів нас стримують. З боку навкіс – Дрібними буковицями вивів «Ох, сльози мої, сльози гіркії. Ситник приходив щодень у визначену годину, простягав руку, казав «Біддай телятину!» Фантелій подавав йому списаний пергамент, при цьому належало виказати боярину належну поштивість, але древлянський отрок – Нездатен був до цього. Замість уклякнути перед самогутнім боярином, якось, мов би, совався всіма членами в різну біч. Хитрий посміх метався йому по устах, викульгуючи то в одному кутику губ, то в іншому. Розбігані очі ховали в собі лукавство. Ситник не міг стерпіти такої невливимості в чоловікові, гримав на пантелія. «Дивись мені в очі!» Але ж невламість була в отроковім погляді, металися його світлі очі туди й сюди, хоч і дивився він ніби на сворого боярина. «Слизький ти хлопче!» – грозився ситник, – «але від мене ще ніхто не втікав». І нарешті вистежив Пантелієв, хопив його за руку, довго крутий пергамент так і сяк дивився за харятою перевернув її, аж отроку стало смішно. Ситник не зважав на ту смішливість Пантелієву, сплюнув собі на пальці і взявся лічити рядки на пергамені, перелічив у одному стопці, потім у другому. Ага, мов злісно, а це що? І тицьнув тим насильним пальцем у дописані рядки про сльози. Не містилося все забігувачем Пантелій, «Так, ситник замкнув харачів до дерев'яної скриньки, яку мав з собою на цей випадок. Покажу тобі, не вмістилося. Жидята де? Повинен сидіти тут і не рипатися. Не знаю, знатимеш. Ти в мене все знатимеш», – пообіцяв йому ситник і подався на княжу половину. А в князі була пізня і зовсім несподівана гостя – княгиня Ірина. Прийшла сама без почту, без служниць, десь по дорозі розгубила всю свою холодну неприступність і поважність. Майже влетіла до князевої палати, розтріпана і розпатлена. Накинулася Ярослава в якомусь відчайдушному порості близькості. Він швидко підвівся і назустріч, простягнув руки, колись на новгородському Вимолі стрілися вони, як жених і невіста. Потім була ніч перших покладин, коли стали людьми відчуженими, майже ворогами, а для людей – князями і княгини. Потім багато років без любові отбирав у неї жіноча, вона давала йому дітей. Оце вперше, здається, серед темної зимової ночі. Збіглися цих двоє людей, єднаних уже не князівством, не пихою, не холодним розрахунком, а чимсь людським. «Чим? Що тобі, княгине? спитав і Імірчій, поправився Ірино. Вона глянула на нього шалілими очима, перший одрух уже минув, могла принаймні втриматися, щоб не впасти на груди чоловікові, як падають усі просто жінки. А вона ж не була простою від народження, не могла і не мала права бути нею. «Ти сядь, намагаючись бути ласкавим, – сказав Ярослав. – Сідай ось на моє місце, на княжі. Ти ж княгиня». Вона послухалася. Здеревеніла сіла. Дивилася Нерослава повними мішало очима. Але він розумів. «Не бачить вона його. Нічого не бачить, – її руку. мовчки ласкаво Ірина заговорила, дивлячись так само крізь свого мужа. Сама стерегла наша доньку». Їй ставало гірше і гірше, і я прогнала від неї всіх, воно таке маленьке і гаряче. Ловила мою руку своїми ручками. Я заспівала дитині пісню, не вмію пісень русських, тому заспівала нашу стару пісню вікінгів. Ми пливемо до нових і нових берегів, пливемо без страху, але з надії, пливемо, пливемо. Пер перших слова дитина заснула. Зітхнула глибоко крізь сон, якось жалібно зітхнула, аж мені здушило сльозами серце, і мої долоні, долоні, під якими чула, тепле тіло дитини раптом стали холодні, мов крига. Я крикнула відчайно і страшно, але вже не могла відігнати смерті від нашої дитини. Ярослав мовчав. Це була їхня четверта донька. Народилася лише кілька місяців тому. Бог дав, Бог узяв, зіткнув згодом. Вона вся палала, і враз мов крига. Ірина плакала, не ховала сліз от князя. А ти, зростокосердий, таке кажеш. Діти до мене приходять тоді, коли можу звертатися до їхнього розуму, сказав він, обіймаючи жену а душі їхні в твоїх руках. Не втримала душі дитячі, плаче разом з тобою, моя укохана княгиня і жоно, а що твердий, держава того вимагає. Вона мовчки посунулася. Княжий столець був досить широкий, щоб поміститися обом. Так і сиділи вони довгий час, притиснуті одне до одного, мов молодята вперше сиділи, як люди – вбиті горем людським, а невигоданим, може, і останнє. Потім князь допровадив княгиню до дверей, подав їй свічку, і ступнула в темний перехід, здавалося, що свічка без сили розсіяти важку пітьму, а тільки б'є в очі княгині. Блідо осяває її обличчя, однак хоч який кволий був вогник, а вирвав він з з стемнощів ще одне обличчя, бородати, залите потом страху і розгубленості. Вмить стала видна ціла постать, безрадно приплюснута до стіни, притворна постать товстого чоловіка, позбавленого рук. Ірина скрикнула, випустила з рук свічку, похитнулася і, мабуть, упала б, якби її росла, вирвавшись на поріг не підхопив жону під руки, свічка згасла. Ситник, який, мов той сич, бачив у темряві і без світла, ніяк не міг виплутати з-під свого охапня рук, щоб стати у пригоді князеві і княгині. Ярослав одне сподіваного розгублення теж не знав, що чинити далі, чомусь вирішив, що найголовніше знайти свічку. Відставляючи криву ногу, Опустився на коліно, ніж порив по підлозі свічки, не знайшов, а натрапив на княгинені ноги, якось не думаючи в засліпленні і розбентеженості. Обхопив ті ноги, притиснувся до них обличчям, терся бородою, здається, навіть цілував ноги дружині, запалюючись більше і більше незвіданим почуттям до цієї жінки, яка дарувала йому втіхи і дітей, дітей і втіхи. Ситник нарешті простромив крізь прорізи охабня свої коротенькі руки, метнувся до горниців, хопив нову свічку, вершій понісся до князя і княгині, непрошений і незваний таємно ставало явним. Ярослав засоромлено підводився, поправив свою покошлену бороду, княгиня дивилася на нього чи то з відданістю, чи то з погордою, не мав часу на вгадування. Йому треба було без прогайки зробити щось таке, щоб зітерти, знищити, пустити в забуття оту мить його слабкості. Коли безпаратно вклякав коло ніг своєї дружини і шукав тих ніг, щоб притулитися до них обличчям, він мав ось тут відразу показати свою несхитну вищість і бояринові, і самій княгині, бо за ним стояла ціла держава, велика держава з великими ділами. Поправляючи кошлатану бороду, Ярослав думав напружно і гарячково, але надумати нічого і не встиг його. Рука сама собою відірвалася від бороди і маестетично пропливла коротку відстань до обличчя Ірини, і княгиня ще, мабуть, теж. Цілком не усвідомивши значення і наслідків того жесту, слухняна зустріла устами ту руку. Поцілунок був сухий, короткий, ледь помітний, але він був, цього вже стало задосить, щоб Ярослав'я одягло від серце. Він вирвав у ситника свічку і повів княгиню до її покої, освітлюючи темні переходи. Повернувся не скоро, але ситник терпляче ждав на тому самому місці. Де побачила його княгиня Розкрив бурот для виправдань Хотів просити у князя Прощення за те, що Не вберігся, все-таки попав перед очі княгині Але Ярослав Зупинив його недбалим помахом руки, був просвітлений І добрий Боярин умів користатися З таких настроїв княжих Мирщі ускочив до палати Причинив щільно двері Сказав голосом стишино Влазливим князю «Не тим віриш кому слід, не тим!» Ярослав поглянув на нього трохи здивовано, водночас і роздратовано. «Мовив я, не раз тобі, князю, не вловивши зміни в настроїві, можна владця, довірливо бубонів ситник. Дивитися завжди слід, звідки чоловік прийшов і що він за чоловік. Ось з пантелі, отрок, звідки прийшов? З дерев? З ким? Постривай!» Утомлено, сказав Ярослав, і в голосі в нього ще було повно доброти. Не трохти. Казано ж тобі, много жди, для держави найперше вага здібності в чоловікові. Пантелій уміє письма, а ти не здатен. То кого має вибирати для справ дієписання? Слушно мовиш, князь Великий, про здібності, склив голову боярин, але ж душа Душа повинна бути чистою і відданою, так? А коли у чоловіка душа, мов у дикого коня тарпана, так і рветься, так і рветься, тоді що? Тоді треба придивитися до чоловіка пильно, що він, звідки, як, чому? Набрид, перепинив його князь, скажи що там у пантелія, чого чіпляєшся до отрока? Пише не те, випалив боярин, звідки знаєш? Ти ж у письмі темний. Для князя все зроблено. Каже доладу. Не те пише, знов гукнув ситник. Щодня приймає у нього списані хараті Він і запримітив видати, що я письмі не тямлю. І от пише, пише, та й писне, та й писне. Що? Супроти князя відомо. Відомо тобі звідки питаю. А я хитрий. Помітив, що на кожній хараті слова пишуться у два стовпці, а в кожному стовпці по 25 рядків, і устав однаковий, так воно ведеться, так що того пантеліє пресвітером, ларевоном і навчено. Аж гульк дописує він поміж стовпцями ще щось поза ті 25 рядків. Зайвена? Зайвина, і устав там дрібненький мов би, ховає у ньому отрок гріховні мислі. «Щось там є, князі, щось бродить у отрокові душі. Та й хіба лише у отрокові? Ну от що, – сказав Ярослав, – ось я хотів просити тебе та забув, бабуть, прийдеш узавтра. А як же з Пантелієм? Князь хто? Ти чи я? – тихо спитав Ярослав. І обличчя йому стало набрякати гнівом. «Ти, князі, ти, а я, рабтий відданий ситник, отступив до самого порога. Грішний я!» «Але слабість маю до тебе, князі. Хочу, як ліпше. Стараюся денно і ношно, хоч і тяжко, і з іноками, і з попами тяжко, і з колотниками, і з цими письменами, і з Софією та Сивоком». Не доведе до великого добра наука письмо, але задля тебе, князю, все зроблю. Мої токоверсії віддав за книги, придбав у гречині книг з декілька вже маю скриню цілу. В голові треба, а не в скрині, похмуро всміхнувся Ярослав. Родину занедбав, донечка в мене була, величка, вмерли від хворощів, а я з тобою тоді у поході був не міг рятувати. Ну, добре, добре, Ярослав зняковів. у всі гори, всі перед смертю безсилі. Не знав князь Аситник, не казав, що Величка не просто вмерла від мору, а збігла з дому ще тоді, як він одвіз малого свого ока з наміром продати його комусь. Збігла і щезла. Ніколи не згадував боярин про доньку, а сьогодні, Підслухав розмову князя з княгинею, збагнув, що може пригодитися і смерть Велички. Ждати не дивилось, пригодилося. «Я там приніс ту харачію. За дверима вона у мене, у скринці», – заквапився ситний, ловлячи зміну в настрої Ярослава. Не став ждати, що, скаже князь, метнувся за двері і вніз скриньку, дістав пергамен, подав Ярославові – Ярослав одразу побачив оту дописку про сльози. Здогадався, видно, чому дописав те отрок, але Ситникові не сказав, натомість голос прочитав йому місце, де йшлося про книги. Боярин слухав збараніло. «Збагнув?» – спитав його про прочитання князь. «Мудрість нам потрібна. І люди для мудрості теж. Збагнув?» «Ага, так» закліпував очима хоч нічого не збагнув і не втямив, тільки обливався потом від страху перед князем і глибоко затамованим невдоволенням на нього за те, що надає перевагу якийсь там мудрості перед справами державної ваги, справами першорядними, зрівняти їх може хіба що із наріжним каменем у будівлі, вийми той камінь, завалиться Вся будівля 1966 рік Літо, Київ Луки твоїх брів можуть допровадити до шаленства Твій пружний живіт, мов арена, для боюбиків у Німі Пікасо Поїхав, приїхав, а що змінилося? Київ так само вигрівався під лагідним сонцем, занурювався в зелені буйності своїх парків і скверів, гнали кудись у лихоманковому поспіху машини по його вулицях, нових і старих, гули мости, мружилися до висікленого літнього неба білі собори. Ніхто і ніщо не помічали відсутності Бориса Отави, в цьому великому місці не сталося ніяких змін за той час, поки він нидів у скляних канцеляріях Заходу. Щодня народжувалися діти, щодня у палаці одружень, окрім вихідних, відбувалися урочисті шлюбні церемонії, щодня вмирала якась кількість мешканців. Ось так і ми приходимо в світ, і так відходимо непомітно і безслідно. Ага? Непомітно і безслідно – неправда. Він поїхав і приїхав справді непомітно, без духових оркестрів і промов на пероні, без фоторепортерів І довгих чорних машин Коло бічного під'їзду вокзалу Але невдовзі всі газети Написали про наслідки Його поїздки Про ту колотнечу, яку він Ще ним на Рейні. Обізвалися живі свідки Знайшлися очевидці похмурих подій Зими 42-го року в Києві Виявилося, що сотням людей Близька і небайдужа була доля Гордія Отави А ще більш Небайдужий була доля всього, що належалося їм, становило народну власність. Може, вперше Бориса Отав відчув потрібність свого фаху не лише для окремих аматорів старовини, а для всіх. Його запрошували до студентів, на заводи, в клуби, зустрічався він з міським активом, скрізь розпитували, цікавилися, приймали резолюції. Та хоч Борису перше опинився в центрі зацікавлення цілого Києва, це не приносило втіхи, якесь збентеження дедалі більше огортало його. Він сам не знав, що з ним діється, пояснював це невдалою своєю місією Дарейна, бо, власне, нічого не добився, тільки поколошкав усіх тих осендорферів, а потім поїхав собі додому, полишивши всі клопоти на долю посковських працівників, передав на того симпатичного Валерія, якому теж осточертіли районська глина і балакуті чиновники, що вміють потопити у зливі слів будь-яку справу. Ще не усвідомлював я слід свого стану тоді, коли сідав у вагон московського поїзда – Ще чіплявся думкою за якісь там невідкладні справи, які, мовляв, жнуть його до Москви. Заприсягався в думці просто з вокзалу дзвонити до Міністерства закордонних справ, щоб довідатися, чи нема новин із Рейну. Справді побіг відразу до автомата. Вкинув дві копійки, довго прицілювався пальцем у вічка під номерами. Підсвідомо тиснув одне вічко в друге. Диск прокучувався туго зі скрипом і рипом, лунали довгі гудки, довго і болісно відлунювалися в скронях у Бориса. Нарешті з того боку обізвався голос. Голос той був знайомий уже тисячу разів. Він існував для Атави вічно. Таю. Майже пошепки сказав він. Таю. Це я приїхав. Справді? Насмішкувати спитала вона. Я стою на київському вокзалі Очевидно, все-таки Не на вокзалі, а на тротуарі Він не вловлю Несмішкуватості в її голосі І в словах, може, вперше в житті Так губився перед жінкою Якої, власне, і перед очима не було А перебувала десь далеко На тому кінці телефонної лінії Я повинен тебе побачити Сказав Борис Хрипко Ще сьогодні Знов їдеш за кордон? Не в цьому справа я зрозумію, але про це не по телефону. Ми повинні неодмінно побачитися і недмінно сьогодні. Я не люблю цього слова. Якого слова він розгубився? Неодмінно. В ньому є щось неприємне. Принаймні для жінки. Може, для такої жінки, як я. Таю, здається, не могла позбутися насмішкуватості, а може, просто хотіла виграти час у цих розбалакуваннях про слова. «Та що для неї час, коли тут йдеться про найважливіше для них обох?» «Таю, де ми побачимося?» – майже ультимативно спитав Борис. «Не пробуй відмовлятися. У мене дуже серйозні наміри. Ти навіть не можеш уявити, які серйозні. Отже, де?» «Ну», – вона завагалася, – вже коли ти так наполягаєш об одинадцятій, гаразд, мерщій згодився він. Ні, мабуть, не вийде, швидко змінила вона попереднє рішення. Давай о чотирнадцятій. О чотирнадцятій згода? Мене ж знаєш? Так. Отам між менежем і Олександровським садом є зупинка. Не пам'ятаю, чи тролейбусна, чи автобусна, може, для таксі. Знайду. Я ждатиму тебе там. Ні, це я ждатиму. «Не смій, – сказала вона. – Якщо ти прийдеш, бодай, за хвилину раніше, я буду точно о 14 Тут до мене прийшли. Трубка Дзенькула, невідомі далечі». Борис Ніков посміхнувся до своєї занімілої раптово трубки. А потім сталося. Рівно о 14 він ішов до історичного музею. По тротуару вздовж високої Гратниці Олександровського саду З одного боку був величний спокій Кремля І з другого гриміла тисячами машин Москва Попереду Борис уже бачив її Самотньо стояла на зупинці Тая У білому платі, тонка, битка, мов дівчинка Здавалося йому, що сміється вона Хоч обличчя її ще не розрізняв Та коли підійшов ближче, переконався Справді посміхається Уявив її лукаві уста, наближені до його обличчя, її різнобарні очі мало не біг до тай, водночас готовий був. Скласти молитву на честь тих невідомих сил, що мільйонно людей Москві в самому її центрі посеред білого дня давали можливість зустрітися двом без жодного свідка, без жодної перешкоди. І саме тоді помітив чоловіка, їх могло тут бути десять, 10, сто 100 і тисячі відразу, бо таке ж місце в такий час був лише один – не давало ж це ніяких підстав бентежитись, але щось, мов би, вдарило Бориса в груди. Якесь ніби перечуття лиха відчув він, хоч і не вірив ніколи в перечуття. Високий чоловік швидко йшов, по татуару просто на таю. Де взявся коли? Білявий, волосся зачисане на проділ, гарне, здається, обличчя. Чоловік випереджав Бориса, мов би, його і не було щойно, а тепер Зродився незвідки І вже доходив до Таї Зараз він помине її І піде на зустріч Отаві Помине також його і піде далі Так завжди буває в великому місці І так мало статися і цього разу Борис дуже хотів Щоб сталося саме так Але ні Чоловік дійшов до Таї Обкрутився так, що був тепер спиною до Бориса, здається Мав намір чекати тролейбуса Чікав там біса, ну що ж, але ні. Чоловік не спинився. Він продовжував свій рух, це вже був якийсь кошмар, такого б не вигадав для отави навіть найлютіший ворог. Чоловік правно якось обернувся, наставивши до бориса спину, зачепив зігнутою в лікті правою рукою тайну руку і, не зупиняючись, пішов собі знов туди, звідки появився тільки тепер уже не сам, а забравши з собою Таю, тобто ту жінку, яка ж дала його, Бориса Отаву, і до якої квапився він, тобто Борис Отава, власне, єдину жінку на світі, яка зуміла вирвати Бориса із зачаровного кола самотності для того, щоб знову кинути його самотність. Він не міг стямитися. Насильство, вчинене насильство Натаєю, треба гнатися, рятувати її. Хотів бігти слідом, хотів, але ті двоє йшли собі спокійно і дружно. Жінка не випручувалася, не озиралася, не кликала на поміч Бориса, хоч знала, що він позаду, бачила його щойно. Той білявий з проділом не до неї довірливо, інтимно, щось казав, задирав голову сміхові, та я теж сміялася. Борис бачив це по її спині, це було жахливе видовище – помічати, як сміється кохана тобою жінка, як сміється її спина, божевілля. Він ішов за ними, розумів, як це ганебно і принизливо, але нічого не міг удіяти, йшов, мов, прив'язаний. Чомусь згадав, що вони завернуть до Боровицьких воріт і підуть у Кремль, і він там їм десь наздожине, і, і що? Але вони не завернули, пішли далі тротуаром, у саме ревище машин, у вировинні Москви. І той білявий молодик знов говорив, що смішне. А тая сміялася вже не самою спиною, а всім тілом сміялася нестримно, буйно. Несила було далі терпіти той сміх. Борис повернувся і пішов до готелю. Не пробував дзвонити, не ждав дзвінка, не хотів нічого знати, не прагнув пояснень. Споконвіку отави Відзначалися впертістю і твердістю, навіть коли та твердість ранить власне серце. Сталося. І в Києві не ждав тепер нічого. Студенти роз'їхалися на канікули і з посольства повідомили, що з правою доведеться почекати до осені, бо всі чиновники повтікали до моря і на води – Отава ще ранку сідав за свою звичну роботу, писав, рвав написане, знову писав. Потім ішов прогулятися, по Володимирській доходив до Софії, змішувався з натовпами екскурсантів, ховаючись за спинами, слухав звичні голоси екскурсантів. Собор споруджено в часи князювання Ярослава Мудрого. Точна дата будівництва невідома. Відомо, відома! відома. Незабаром стане відома всім. Він доведе це фактами. Батько життя поклав, щоб довести, а він... Невідомі також імена будівничих стануть відомі. Рано чи пізно все стає відомим на цьому світі. Не грає ролі, яким чином і хто відкриває людям таємниці і якою ціною. «Де ти бродиш, моя доле?» Цей собор належить до найцінніших пам'яток архітектури, не так. Нащо вживати слово пам'ятка? Його треба назвати просто диво. І як зродився понад 900 літ тому в уяві Сивокові, і як ставився, і як оздоблювався, і як протривав єдиний у цілій Європі з того століття цілий прекрасний хіба то не диво, може, був іноді жорстокий цей собор. Вимагав пожертву не самими коштовностями, а навіть людського життя. Хіба професор Гордій Отава не пожертвував своїм життям? Мабуть, так треба. А потім виходив Борис на подвір'я, били йому в обличчя сонце собор білів, добрий, ласкавий посеред зелені і золота. І все в Борисових грудях кричало, протестувало. Ні, ні, ні, людина повинна жити як людина а не перетворюватися на жертву. Треба жити, як живуть усі люди. Коли вже й не ждав, знайшов у поштовій скринці лист з Москви. Вона писала, «Бориси, всі ці дні моє сумління обтяжне, мов поганої лікарки дитячих хвороб. Тоді вийшло так негарно і неприємно для тебе, повір. Це просто збіг випадковостей, а не мій свідомий намір. Я ж дала там тільки тебе». «Навіщо ж дала?» «Сама не знаю». «Може, воно і краще, що саме нагодився він?» «Якщо вже бути щирий до кінця, то скажу, що ми з ним часто призначали побачення на тому місці». «Не в той день. Ні. В той день я призначала тобі». «Заприсягаюся, але так вийшло. Ти думаєш з погордою. Зверти хвістка». Мабуть, взагалі викинув мене з голови і з серця, якщо я там була. Але будь великодушно порадій, коли і не те за тайку, то просто за ще одну людину, яка щось цікаве знайшла в житті. А це ж не така малість. Нема нічого жахливішого, як шукати і нічого не знайти. Пам'ятаєш Іпсенівського? пергюнта? Шукав по всіх усюдах, шукав у самому собі, Знімав себе на шарування і прибрані мошкари, які знімають кожушки з цибулини. І нічого, пустка, порожнеча, це найжахливіше. А життя вкорочується кожним днем, кожним вимовленим словом, кожним кинутим поглядом. Ніхто не помічає цього так, як жінка. Повір мені, Борисе, кажу це для тебе, бо «Ти вважаєш, що життя давно вже зупинилося, десь у X чи XI столітті». Він читав і мимоволі ловив себе на думці, що не заглиблюється в суть слів, не розуміє майже нічого, поки що він просто по-дурному якось дико зрадів самому фактові отримання листа від Таї. Так мав би, певне, тішитися дикий чоловік гарно зробленою, бомбочкою з прихованням у ній годинниковим механізмом, не відаючи про те, що бомбася невдовзі рознесе його на шматки. Той чоловік, якого ти бачив, і як добре, що ти побачив його, і тепер не треба пояснень – композитор. Він зрозумів мене і як жінку, і як людину. Що він зробив? Ти посміхаєшся, почувши, але для мене це надзвичайно важливо – він узяв всі мої малюнки, ясна річ ті, які подобаються мені самі, і зробив щось мовби музикальні гравюри з цих малюнків, а потім усе це з'єднав у цілість. Вийшла ораторія на теми моїх малюнків, щось нечуване, неймовірне. Всі, хто чув, захоплюються, хвалять. Ти не можеш уявити, яке це чудо. Кожен хоче сказати, що світові коли хоче, щоб його почули, тоді затримується час, і життя стає майже вічним. Ти чуєш, Борисе, вічність не в твоїх соборах, а в кожному з нас. Тільки треба вміти її виявити і добути. Цей чоловік, той чоловік, цей чоловік, нарешті Борис примусив себе зосередитися. Він тепер не просто прочитував слова, складав їх докупи, формував з них речення, він збагнув нарешті, що то останній йому лист Отаї. До того ж, здається, лист не з компліментами, і не з каяттям, і не з перепросинами, а сповнений звинувачень, незаслужених і болісних для чоловіка в такому становищі, як Отава. Першим його почуттям після того, як став усвідомлювати зміст цього жорстокого листа, були Обурення, ні, просто якась погірлива іронічність. Читав далі, але знов лиш ковзав очима у порядках, нічого не розумів, бо відбіг думками в цей час далеко, вів безмовну суперечку із неприсутньою і неіснуючою нині для нього таєю. Кидав їй коротко і смішкувати, як вона тоді до нього в телефон. Що? Ще один чоловік? Ах, ах! Взятися за ручки і так і ти. Голубенько, життя – це не дитячий садок. Тут за руки беруться цілком умовно, бо кожен повинен робити своє діло. Але тобі знати це не цікаво, – писала далі Тая. Ти навіть маєш право мене висміяти. Я шкодую, що написала так, ніби хотіла перед тобою виправдатися тоді, коли вже ніякі... Виправдання не поможуть і не мають для тебе ніякої ціни, якщо, звичайно, була для тебе хоч трохи дорогою людиною. Чому б не хотілося мені сумніватися? Бо високо ставлю твою порядність. Цей лист написала не про себе, я не варта того. Просто егоїстична особа, яка переоцінює своє місце в житті, захоплена своїм талантом, зачарована власними жіночими якостями, про які Ротурчали мені вуха чоловіки, ні, не задля себе самої написали ці листа, а задля тебе, Борисе. Він спіткнувся на тому рядку, на тому звертанні задля тебе, Борисе, вирішив за краще не читати далі, щоб хоч трохи погамувати щось таке, чого ще й не знав ніколи. Йому хотілося і плакати, і сміятися одночасно. Йому мов би і зовсім нічого не хотілося, ні рухатися, ні бачити, ні чути, ні дихати, ні жити. От іронда промовив Борис голос і простягнув руку до телефону, щоб подзвонити до товариша, з яким давненько вже не обмінювався своїм бадьорим паролем. Є2, Є4. Але він смикнув руку і знову задивився в лист. Писано довго, тяжко, різними чорнилами, нещадно перекреслювано, дописувано збоку, багато місць геть нерозбірливих. Кривулясті рядки наповзають один на один. Ти незвичайний Борисе. Я побачила це відразу, тоді в санаторії. Хоч писати про санаторій не годилося б тут. Бо знайомства бру, Не буду про місце. Просто я побачила тебе і зрозуміла, що це чоловік справжній, незалежний, упевнений, твердий. Так мало тепер людей, які знають точно, до чого прагнуть, і прагнуть до речей небуденних. У твоїй іронічності я вичитала знання тих сучасних хворощів людських, не суспільства, Суспільство гаразд знає, куди прямує і що йому слід робити. Але окремі його члени, на жаль, не всі і не завжди володіють тою впевністю. Ти скажеш «От до репа закохаються в іронічних мужчин». Ні, я не закохуюсь, повір мені, що ми її бачите далі, аніж, здається, на перший погляд. Масова освіченість призвела до того, що тепер мало не кожний інтелігентний мужчина – при першій же зустрічі під час першого знайомства, змобілізовує всі наявні резерви і кидає їх на вас, щоб приголомшити відразу. Скільки можна так зустріти ерудитів, краснословів, дотепників, тонких натур, вільнодумців, але в переважної більшості добра того стачає лише на один раз? Це, мов би, вивізка, за якою нічого нема. Казка про соломіного бичка – Зовні й бичок, а насправді напханий соломою Куди не повернись соломіні бички Ерудиції вистачає на один день дотипів, на один вечір Вільнодумства для розмови на одинці з жінкою, якій хочеться сподобатися А треба ж прожити життя, а життя довге Спробуй настачити на все життя своїх душевних скарбів Мені сподобалася твоя іронічність. Ти не виказував її спеціально, но ні перед ким я зрозуміла, що в тобі неймовірні запаси душевних сил, і не помилилася. Хотів би я знати про Борис розгублено потираючи перенісся. Хотів би я знати, яке це має відношення до того дня, коли я йшов уздовж гратниці Олександровського саду і коли твою спину... «А ти сміялася?» «Сміялася!» Він знову отсунув листа, рішуче підвівся. «Так можна збожеволіти!» Глянув на купу свіжої пошти. Поміж газет, журналів був там товстий пакет. Недбало розірвав його. Хтось прислав щойно видані листівки за мотивами картин художника, який усе життя присвятив змалюванню Київської Софії. Борис розсипав листівки по столу, вони лягли боровистим віялом на таєн лист, закрили його, відгородили. Так ліпше. Софія лежала у нього перед очима. У синіві перших днів весни і в теплій тихості літньої ночі, сиві брови засніжених бань, а поряд язичницька розкіш першої зелені. І все на світі має барву і відціння пазалені трави, листя на деревах, самі дерева, покрівлю собору, його стіни, навіть визолочені бані і шпилі, зелене золото. А от рука реставратора випустила на волю з-під багатовікових нашаровань кілька клаптиків перюсної стіни і відразу набрали рельєфності обсиди, могутня сила. Прозвірнула у їхній рожевій випуклості колись у кладці стіни стосовно вапно, яке від вологи змінювало колір, ставало зовсім рожевим. Тому собор у перші роки по забудуванню змінював свою бару при всякій погоді, вганяючи у подив і в захват давніх киян і всіх гостей цього праслав'янського града. Худольник саме і прагнув, як видно, вловити ту, давно вже втрачену від дії час рожевісті. Він надав своїм апсидам такої буйнощі кольорів, яка може привиджуватися лише першому будівничому цього великого храму. Так через віки передається прагнення до вічної краси. Людина йде до краси, вона творить її цим, і відрізняється людина – від цього сущого. А що пише йому та жінка, з якою в нього тепер нема нічого спільного і бути не може? На жаль. Що? На жаль. Але потім побачила тебе зблизька. Це сталося так несподівано, так швидко. Очевидно, є глибокий сенс у тому, щоб люди сходилися поступово і поволі. Власне, нічого не відкрила в тобі нового. Свідомо йшла на все. Сподівалася, на свою силу, бо належу до жінок, яких не вибирають, а які вибирають самі Я вибрала тебе, знайшла, розпізнала Я не могла тебе віддати будь-кому, не могла втратити Могла тільки відмовитися добровільно, сама, без примусу, так само, як і знайшла І я це зробила Ти називаєш мене, мабуть, несправедливою, що ж? Справедливість не має серця, вона врівноважує, а серце завжди перетягує на один бік. Воно, як тобі відомо, зліва. В мене є серце, і я не збираюся забувати про нього. Навпаки, у своїх художницьких амбіціях я ніколи не заходила аж так далеко, щоб виставляти їх поперед свого серця. Розумієш, хочу залишатися жінкою, бути нею найперше а потім уже художницею, мислячою людиною тощо. І ще відкрию тобі таємницю, Мрілася мені, що своїм серцем завоюю тебе, розгромлю, розруйную всі твої бастіони зацікавлень і замилувань. Вирву тебе з позатовстезних соборних стін, витягну з далеких віків, поверну дневі сьогоднішньому, теплому, зеленому, як молода Атава, «Отже, твоє прізвище Атава. Чомусь перед очима мене стояв Петрарка. Був людиною одної ідеї. Все життя присвятив досконаленню стилю латинського письменства. Ніколи не розлучався з Віргіліанським кодексом, недяким сидячи, так і помер, коли Бокаччо прислав йому свій Декамерон, писаний мовою італійською. Петрарка переклав на латину останню новелу і відіслав своєму другові, щоб показати тому, як треба було писати, на що витрачати життя, а тим часом потай одусіг складав італійською мовою свої санети до Лаури – безсмертні пісні кохання, рівного якому не знає людська історія. «Здається, з Петраркою у мене спільного тільки зріст», – хмикнув Борис – 183 сантиметри. Більше ніщого. Віршів не писав, сонетів не складав. Латину, щоправда, знаю, але не так досконало, як великий флорентієць. Не був вигнанцем, як Петрарка і його попередник Данте. Обох недалекоглядна Флоренція позбавила громадянства. Згодом через 300 років після смерті Петрарки якийсь святий отець Мартінеллі відбив стінку саркофага в арка, де поховано поета, і вкрав праве рамена Петрарки, бажаючи офірувати його Флоренції, яка не могла знести багатовікового сорому за те, що два великі поети були вигнані з рідного міста і лежать тепер серед чужих. Але ж шановна Тая Зикова, Магніфіція Навіщо мою скромну особу І аж з Петраркою Чому згадалося мені, що в тобі повинна Приховуватися велика пристрасть Про існування якої ти сам не відаєш Я повинна була відкрити її в тобі Показати Але, але Ти виявився людиною тільки Одної ідеї Одної лінії в житті Одної справи а одна тільки справа, навіть велика, це для людини замало. Вона пригнічує. Вона знищує людину, перетворює її на жертву. Ти приніс себе в жертву соборові. Так само, як твій батько. Згадай, батько твій загинув. Собор розчавив його. Ти сам сказав, не можна уявити жодного собору без пролитої крові. Здавалося б, я, художниця і повинна любити все, що пов'язано з музейністю, в музеях, як і в житті, завжди достатньо пустих місць, але в музеях можна ходити, жити в них не можна. Ти розповідав мені, як твій батько міг просидіти місяць або й більше, продерши на стародавній іконі дірочку у паутині століть і, зазираючи в десятий або в одинадцятий вік, милуючись його барвами. Його навіки втраченим світлом, його дивами. Ти теж здатен на таке, це прекрасно. Але гірше, що ти здатен тільки на таке. Тобі досить одного собору на ціле життя. Поза ним для тебе не існує нічого. Я зрозуміла це, коли ти сказав мені отам, над Дніпром, серед небаченої щемної язичницької пазолині Києва, що покидаєш мене що тобі треба їхати. Кидав мене, тільки знайшовши. Цього я не могла зрозуміти і ніколи не зрозумію. Навіть тепер, коли прочитала в газетах, що ти борешся за якісь державні справи, за справи нашого престижу, відвоюєш у цих бандитів, які пограбували цілу Європу, одну з дорогоцінних реліквій нашого народу. Звичайно ж, ти маєш слушність. І всі це ствердять. Всі Окрім мене, бо між нами з тобою замішано ще один елемент, невидимий, інтимний елемент, що не надається до розголосу і до писання в газетах. Людський. Я не можу забути, як ти, відіпхнувши мене твердим своїм плачем, пішов до свого собору. Борисе, людині мало самого тільки собору. Людині потрібен цілий світ. Почуй мене і зрозумій. Йому чомусь сплив на думку літургійний вигук Вон Це звучало тільки на старослов'янській мові, не надавалося до перекладу на жодну іншу мову. Вон мим. не для цього закликала і вона його, вон мим! Голосу чого? Мені страшно усвідомити, що я тебе втратила назавжди, але ти викинеш цей лист, забудеш його, але, Борисе, зрозумій, що людей об'єднує нині безліч речей. Колись ти це знаєш набагато ліпше за мене. Об'єднували людей урочисті, гробниці і перші храми над ними. Це був пункт – збор людей докупи, і, може, найперша власність, яка належала всім, навіть тим, хто нічого не мав. Чи ми повинні ще й дотепер стерегти своїх великих небіжчиків, забуваючи про нове життя? Чого їй треба від мене, з болим думав Оттава? Адже це найпростіше – зрівняти з землею всі могили минулого, зруйнувати всі храми й будівлі, щоб не мозолили очей і не заважали жити живим, виконувати плани, ставити панельні будинки, їсти із пластмасового посуду. Історичний парадокс. Людям дістався такий багатий спадок, що не відають тепер, що з ним робити. Їх пригнічує велич минулого, бо з минулого ми помічаємо лише велике, воно намагається відплатити за свою малість Вандалізмом, руйнуванням, знищенням Жінки теж люблять нищити все довкола себе Лишаючи тільки їм потрібне Може тому із царства амазонок Не дійшло до нас жодної пам'ятки Видно, вони нічого не мали Тільки гасали на конях по степах Не було рації читати листа до кінця Власне, прочитано головне Йому винесено вирок Може, і справедливий, хто знає. Досі не думав про жінок. Жінка несе світло ніжності або ж стає каменем у рази. Для нього камінь у рази. Собору мало для людини. Але й людини теж мало для цілого собору. Ось у чому лихо. Борис дістав рукопис, над яким працював усе життя його батько. А тепер ось уже скільки років і він сам поклав грубезну папку на стіл, поклав на неї долоні, зітхнув. Збирено про крихці, відтворювано історію, по найменших її уламках здавалося, ось робота гідна, пошани і подяки, найбільшої і найвищої. А прийшла жінка і він згадав, як покинув усе і гайну до Москви. Відчував тоді себе хлопчистком, але іноді багато можна віддати за таке відчуття. Ще згадав початок війни в Києві. Чомусь найбільше запам'яталося, як вивозили звідусюди, вантажили на машини з сейфи, їх виносили з великим трудом, топилося коло них завжди багато чоловіків, але підступитися не могли, бо сталеві скрині були занадто малі. Так колись обтікали хвилі людського бралиска, «Будовно Софію» у Києві. Кожному хочеться доступитися, а місця не стачає. Але чому ті люди так прагнули вивезти з Києва передовсім сейфи, малий Борис тоді не міг збагнути. Лишали Київ, лишали собори, музеї, пам'ятники, Богдана і Шевченка лишали, а тягли якісь незграбні в угласці залізні скрині. Мабуть, і ті люди тоді гаразд не знали, в запамороченні, що діяли, везли щонебудь, аби лише вести, а потім, повернувшись до рідного міста, побачивши в ньому уцілілі собори і пам'ятники, зраділи їм як рідним людям і тільки тоді збагнули, що є цінністю найвищою. І то було святе почуття, у їхніх душах, бо є ж у час війни не звернули погляду цього народу у глибину століть і не нагадали йому великих імен, щоб зміцнити всіх у почутті патріотизму, яке виростає і формується в серцях поколінь протягом віків і віків, а не прищеплюється за одним замахом, як віспа. Все це було так і все це звучало тепер непереконливо. Бо на столі лежав лист від жінки, яку він покохав по-справжньому вперше в житті. А за листом вимальовувалася висока гратниця Александровського саду, і його ганьба, його приниження, і ота спина, і сміх, і вже ніколи не повернеться вона до нього, як ніколи не може воскреснути людина, що умерла, і прожити ще одне життя на землі. «Ніколи, ніколи!» Він рішуче розгорнув свою папку, дістав останню сторінку рукопису, навіть не глянувши, на чому там обірвано речення, рішуче дописав з нового абзацу. «Тут я припиняю розповідь про забуті загублені події давнини, даючи змогу всім бажаючим слідом зі мною дозбирувати». І описувати решту. Зав'язав рукопис. Отак він і віднесе його видавцеві. Бракує завершення, але не біда, не біда. Відійшов знову, довго дивився на рукопис ціла гора списаного паперу. Якби ж то просто списаного. Там було все не тільки життя його батька і його власне, жили там люди забуті, невідомі. Але великі. Повинні були ожити. Він людина одної ідеї? Ну так. Він нудний? Згода. Дивак? Але саме отакі диваки тримають на своїх плечах один з наріжних каменів будівлі сучасності.